Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki, ja hänen opetuslastensa oli nälkä, ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään. Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle, Katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina. Niin hän sanoi heille, Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä? Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, ja kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaistensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien? Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit sapattina pyhäkössä rikkovat sapatin, ja ovat kuitenkin syyttömät. Mutta minä sanon teille, tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi. Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on, laupeutta minä tahdon enkä uhria, niin te ette tuomitsisi syyttömiä. Ja hän lähti sieltä ja tuli heidän koukaansa Ja katso, siellä oli mies jonka käsi oli kuivettunut. Niin he kysyivät häneltä sanoen, onko luvallista parantaa sapattina, voidaksensa nostaa syyttöön häntä vastaan. Niin hän sanoi heille, kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampaansa putoaa sapattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös? Kuinka paljon suurempi arvoinen? Onkaan ihminen kuin lammas. Sen tähden on lupa tehdä sapattina hyvää. Sitten hän sanoi miehelle, ojenna kätesi, ja hän ojensi, ja se tuli entiselleen terveeksi niin kuin toinenkin. Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan surmataksensa hänet. Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois, ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki. Ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta häntä julki, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaijaan kautta, joka sanoo, Katso, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä panen henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Hän ei riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Hän ei musera säjettyä ruokoa, ja hän ei sammuta suitsevaista kynttilän sydäntä, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon. Ja pakanat panevat toivonsa hänen nimensä. Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä. Ja hän paransi hänet niin, että mykkä puhui ja näki. Ja kaikki kansa hämmästyi ja sanoi, eiköhän tämä ole Daavidin poika. Mutta kun fariseukset kuulivat sen, sanovat he, Tämä ei aja riivaajaa ulos kenenkään muun kuin Persepulin riivaajain päämiehen voimalla. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille, Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa, kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä. Ja jos minä pelsepulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkään voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä ajan Jumalan hengen voimalla, Ulos niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää. Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Ja joka ei kokoa minun kanssani, se hajottaa. Sen tähden minä sanon teille, jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta hengen pilkkaamista ei anneta anteeksi. Ja jos joku sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi, mutta jos joku sanoo jotakin pyhää henkeä vastaan, niin hänelle ei anneta anteeksi, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä puu tunnetaan hedelmästään. Te sikiöt, kuinka te saattaisitte puhua hyvää, kun itse olette pahoja. Sillä suu puhuu sydämen kyllyydestä. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esine hyvä ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esine pahaa. Mutta minä sanon teille jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sinut julistetaan vanhuskaaksi sanoistasi ja sanoistasi, sinut tuomitaan syylliseksi. Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen, Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin. Mutta hän vastasi heille ja sanoi, Tämä paha ja avion rikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä, kuin profetta Joonaan merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sinne tuomioksi, sillä he tekivät parannuksen, Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi, sillä hän tuli maan äärestä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, se kuljeksi autioita paikkoja ja etsii lepoa eikä löydä. Silloin se sanoo, minä palan huoneenseni, josta lähdin, ja kun se tulee, se tapaa huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään. Ja asuvat siellä, ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle. Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä puhutella. Niin joku sanoi hänelle, katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat puhutella sinua. Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti, Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni? Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen, ja sanoi, Katso, minun äitini ja veljeni, sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, on minun veljeni, ja sisareni ja äitini.